до різних прибамбасиків, то Андрій розбирався в них як вовк у звіздах. Тому він добре шмат часу лазив по всіх закамарках, перш ніж намацав дрібнююсенький краник, за допомогою якого до бачка полилася вода. І ще стільки ж крутив іншого краника, того, що над умивальничком, перш ніж хторопав принцип його дії. Словом, не туалет, а мрія – Бомжа. Отак би впасти на мог і перезимувати усе літо. Сили стачило, рівно на те, щоб причинити за собою двері і добратися до перших східців. А далі сили не стало. Я покличу лікаря, коротко ствердила жінка, коли Андрій почав осідати долі. Лікар з'явився одразу з якоюсь флящинкою в руках і за стародавньою лікарською звичкою порадував. «Знову у вас нікудишній пульс?» Я був про нього кращої думки. Випийте, це корвалол. Не матюкайтеся. А ви облиште цей жаргон, пийте». Лікар сказав «уморг». «Скільки вам років?» «Шістнадцять? Сімнадцять?» 18. Чому воно таке паскудне? І Як часто ви відчуваєте подібні напади безсилля? Як тільки мене переїде машина, так одразу. Невже ти не врубаєшся, тату? Біля сходів з'явився фанат. Він тобі не те, що безсилля, а й апендицит з мінінгітом зараз забацеє. У них є така професія під колеса кидатися, а потім від власників авто компенсацію вимагати. Дай йому пару баксів, і хай вимітається. Граната у руці відчайдушно обважніла, але Андрій глянув на лікаря і охота воювати відпала. Той не збирався перечити синові, задумливо споглядаючи на стінну геометрію. Син тим часом посунув нагору, як німий до суду. «Дякую за Буду!» – кинув Андрів хлопця, який від несподіванки зупинився і вп'явся у нього очима. Ні, ні, він не помилився. Нарвані то були очі темні, вогни небезпечні. Ходять тут усякі, виразно пробурмотів фанат, а потім золото пропадає. І що?» «Багато у вас золото?» – поцікавився Андрій. «Мляво поцікавився. Війна закінчилася, ще не розпочавшись». «Не радій. Сам не донесеш», – відповіли йому вже згори і грюкнули дверима. «Коли тебе підозрюють безпідставно, сиди мовчи, бо інакше можуть з'явитися вагомі підстави тебе підозрювати. Але якщо ти будеш сидіти мовчати...» Тебе почнуть підозрювати ще енергійніше. Тому, як радять фанати, якщо не можете одразу взяти і захворіти на менінгвіт, зімітуйте хоча б невеличкий апендицит, можливо, від вас наразі відчепляться. Порожнеча у животі поволі відступала, але вставати він собі не радив, а треба було. «Пані Марії, принесіть мені, будь ласка, мої шкари». Бо якщо я вам їх подарую, мені в душить жаба, а я себе знаю. Жінка у Фартусі митнула погляд, що я маю робити на господаря. Мала таку звичку, мовчки, на все запитувати дозволу, лишаючись водночас непомітною сторонньою. Ніяких шкаю, безсовісно заявив лікар. Сьогодні відпочиваєте. «А завтра я обстежу вас за повною програмою. У 18 років заборонено слабувати. Я прикидаюся». Ви занадто худі, сказав лікар, як на свій вік. «Шкірні покриви, попри засмагу, нездоровий відтінку, конлюктиву очей, виражено бліда. Це не можна списати на струс. Підозрюю хронічний процес, точніше знатиму завтра». Завтра я кинусь під катафалк. Жити все одно недовго та хоча б закопають безплатно. Не модруйте. Відведіть його до вітальні, пані Марії, нагодуйте.